Мої вуха відмовлялися вірити почутому. «Отже, я вільний?» – запитав я. «Ти був би вільний, поки що, навіть якби вона не підтвердила того, що ти сказав. Але я гадаю, в такому разі ненадовго. Я ж казав тобі, що виступаю суто як приватна особа. Мені потрібно було лише знати, винен ти чи ні, щоб бачити, як поводитися». «Арештовувати тебе зараз ніхто і не збирався. Хай би це робив той, хто повинен. Ну, просто було б несправедливо. Погодься, якби я постраждав у даній ситуації. Ти згоден?» «Згоден», – відповів я. «То їдемо до тебе, чи ти лишаєшся?» «Ні, дякую», – сказав я. «Подорожжю в такій приємній компанії роблять чоловіка нездатним до кохання». Та й забирати ваш дорогий час також незручно. Я відкинув переднє сидіння і виліз з ниви. «Я сам. Не турбуйтеся про мене». Я розвернувся і пішов геть. Але Сергій кинувся і наздогнав мене. «Ну, почекай. Слухай. Ну, зрозумій мене, Юрко, ти, ти не повинен ображатися. Ти не уявляєш, що в нас там тепер робиться. Це пекло. Нова політика». Страхітливі комісії буквально риють землю під собою, викорінюють корупцію. А наші копають одне під одного. Кожний лізе до гори і все по чужих головах. Це ж жах. Ти там сидиш один у своїй дірі, міряєш, скільки дощу за день випало, і все тобі по цим балах. Ти не знаєш, що це таке. Уяви собі, у цій ситуації фігурувати десь навколо такого бруду. Ти усвідомлюєш, що я забруднився об це завдяки тобі? Ну звідки, скажи, я міг знати, винний ти чи ні? Та й поводився ти, погодся дуже дивно Чого ти так перелякався, як ми приїхали? Ти розумієш, що я міг позбутися всього І що навіть тепер неприємності для мене ще не скінчилися І смороду навколо цього ще вистачатиме Розумію, сказав я «Все нормально, і я не ображаюся. Просто дуже перехвилювався». «Ну все, бувай». Я подав йому руку і пішов геть. Та за якусь мить я сам кинувся за ним. Сергій уже підняв ногу, сідаючи в ниву, і оглянувся, побачивши мене. «Слухай», – сказав я, – «ну ж хоч, що сталося? У чому ти мене підозрював? Що за вбивство?» Сергій посміхнувся і закрив дверцята. «Вбили того кадра, що мав рушницю до тебе. Гаркушу?» «Це в мене вихопилося саме». Сергій викотив очі. «Звідки ти знаєш? Я ж не називав тобі його прізвища». «Я їздив тоді у надлісне», – відповів я. «Фанат», – сказав Сергій. «Ти все-таки погано закінчиш». Але я вже цього не чув. Настільки був вражений звісткою. Гаркушу вбито. «Отже, гаркушу все-таки вбили!» – вголос подумав я. «Все-таки?» – перепитав Сергій. «Чому все-таки?» на лісне і дізнаєшся сам», – порадив я. «А ще краще, хай поїде той, хто розслідує справу. Якщо він порядна людина, то в нього пропаде тяга». До пошуків убивці. Сергій промовчав, запитливо дивлячись на мене, але вже без підозри, з суто професійною зацікавленістю. «А як це сталося?» – запитав я. Ну, «Якщо, звичайно, не службова таємниця?» М -м, «Ось це якраз і цікаво», – він загадково ззиркнув на мене. Постріл з мисливської рушниці 12-го калібру практично в притул. Кажуть, була заряджена картеч, голову рознесло на шматки, стріляли в обличчя спереду. До того ж, що цікаво, а в момент пострілу він лежав на підлозі в себе вдома, в передпокої, горілиць, з руками по швах. А разом з тим, суд медексперти встановили приростини, що за кілька секунд до пострілу в нього стався інфаркт міокарда і розрив серцевого м'яза. Отже, по суті. Заряд він отримав, будучи мертвим. Переляк. Можна було і не стріляти. Отакі цікаві обставини цього злочину. Хоч детектив пиши. Розповідаючи все це, Сергій уважно дивився на мене і спостерігав за моєю реакцією. Та я не боявся. Я був непричетний до цього. Точніше, непричетний безпосередньо. Виявляється, цей кадр практично не сидів. Я не знаю обставин тієї попередньої судової справи. Проживав до останнього часу в сусідній області і вважався на момент скоєння вбивства, ким би ти думав, учасником війни. Хоч у бойових діях, кажуть, і не брав участі. Ну є такі прирівняні категорії. Того й стільки галасу навколо цього. А ще спілка ветеранів підключилася, преса і все таке. Справа-то політична, коли ветеранів війни серед білого дня вбивають. І все як на гріх підтеперішні події «Замовне вбивство!» кричать. Він похитав головою, не знаходячи слів. «Ай, бачив би те, те замовне вбивство!» У діда три курки на подвір'ї. Та дві тисячі купонів у банці з-під какао. Якраз вистачить на ще одну таку банку. А фарс розіграють на цілу країну. От тільки кілера знайдуть, він криво посміхнувся і сплюнув. Ха, мудаки. Важко було перетравити цю інформацію всю одразу. А мене ще будуть чіпати офіційно? «Не знаю», – відповів Сергій. «Може й ні? А чого тобі боятися?» Я провів поглядом червону ниву, що від'їхала від будинку, і подивився до гори. Світланині вікна виходили з іншого боку. Я не міг їх бачити. Які слова я повинен був їй сказати? Як дякувати за те, що вона якимось дивом зуміла для мене зробити? Цього я не знав. Не знав я і того, що ніякого дива насправді не сталося. Що півгодини тому в квартирі на шостому поверсі Світлані не довелося відповідати на його запитання, хитрі та підступні. Навпаки, запитувала вона. І її запитання були простими та зрозумілими. А Сергій тим часом сидів в моєму кріслі, безтурботно дивлячись на блакитний абажур з золотими рибками, що пропливали по ньому і щиро відкривав їй душу, звільняючись від важкого каменя службових таємниць. Та зараз це не мало значення.